Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sayyat a'amalina Min yahdihillahu falamudillalah Wa mayudril falahadiyalah Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah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 wa qul muhdathatin bid'ah wa qul bid'atin dhalalah wa qul dhalatun fi an-nar ayuhukhu kepada ikhwan dan akhwat jamaah kajian nur tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala dan kepada seluruh pemirsa TV roja dan pendengar radio roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam, di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan oleh Allah maha taala taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. I. Kita bersyukur kepada Allah atas semua itu dan kita berusaha untuk terus belajar, mengkaji Quran dan Sunnah ala fahmi Salaf. Karena ini merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah. Kita harus berusaha terus untuk menuntut ilmu syar'i. I. Karena menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju syurga. Yang harus kita perhatikan bahawa menuntut ilmu itu wajib. Bertambahnya iman kita, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, bertambahnya juga amal-amal kita, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. I. Maka kita wajib untuk terus dan selalu menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini merupakan kewajiban dan juga merupakan jalan menuju syurga. Kewajiban, karena Nabi bersabda saw. Tola bul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Dan jalan menuju syurga, Nabi bersabda Wa man salaka tariqah niha tamsu fihi ilman sahalallahu lahbi tariqah al jannah. Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Ekhwan ibadin, azam Allah kepada Ekhwan dan akhwat dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Al Sunnah Wa Jamaah. Kita masuk poin yang terakhir. Pada hari ini kita masuk poin yang terakhir, poin yang ke 84. Dan nanti setelah kitab ini selesai kita akan lanjutkan dengan kitab syarah, kitab tauhid, insyaallah. Point yang ke-84 tentang syarat dan kaidah dalam dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Jadi syarat dan kaidah dalam dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Sebelum saya bacakan ini, yang perlu anda mengketahui bawa asas Dakwah para Nabi atau Rasul, asas asas dakwah para Nabi dan Rasul Ali Mustafa wassalam semuanya itu ada tiga asas yang mereka dakwakan. Yang pertama yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas asas dakwah para Nabi dan Rasul Ali Mustafa wassalam. Yang pertama yaitu At-Tauhid Yaitu mengajak manusia Untuk mentauhidkan Allah Dan kita bisa lihat dari setiap surah Dalam Al-Quran Bagaimana para ambiya wa rasul Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Mereka mulai dakwahnya dengan Tauhid Dan mereka akhiri dakwahnya dengan Tauhid Kemudian yang kedua Yaitu An-Nubuwa Menjelaskan tentang kenabian Antara para Nabi atau Rasul Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah bukti-bukti kenabian dan juga mukjizat-mukjizat mu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah kepada umat manusia dan setiap umat mesti ada nabi setiap umat mesti ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah berfirman: Wa immin ummatin ilah khalafihainadir dan tidak ada satu pun umat mainkan pernah diutus seorang Rasul. Wa immin ummatin ilah ilah khalafihainadir dan setiap umat itu pernah diutus seorang pengancam. Karena supaya tidak ada hujan nanti di depan Allah pada hari kiamat. Jadi tidak ada alasan bagi manusia bahawa mereka belum diutus seorang Rasul. Tidak ada alasan bahawa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sudah diutus kepada mereka. Dan sudah mengingatkan mereka Tentang wajibnya beribadah kepada Allah Tentang wajibnya mentauhidkan Allah SWT Menjauhkan segala macam perbuatan syirik Yang ketiga Al-Ma'ad Yang ketiga Al-Ma'ad menjelaskan tentang Yeomul Akhir Menjelaskan tentang adanya hari berbangkit Menjelaskan tentang adanya Dibangkitkannya manusia Di hari kiamat nanti tentang adanya sorga, adanya neraka dan yang lainnya Maka anda bisa lihat kata dalam surah-surah Makkiyah Yang turun di Mekah Allah menjelaskan Tentang kiamat Tentang hari berbangkit Dan juga Tentang surga, tentang neraka Supaya manusia meyakini bahawa kehidupan yang ada ini kehidupan yang sementara Kehidupan yang fana Dan mereka semuanya pasti Dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya Agar takut kepada satu hari Yang kita dikembalikan Semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wattaku yawman turja'una fihi ilallah Thumma tuwaffa'u nafsimma kasabat Wahum layudlamun Injala Kalian takut Kepada Allah Dengan satu hari Yang seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikembalikan kepada Allah dan akan dibalas oleh Allah setiap apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizolimi oleh Allah Taala itu dalam surah Al Baqarah. Jadi itu tiga tentang asas, as, asas dakwah para nabi atau rasul Ali Mustadrat wasalam dibawakan di dalam kitab Manhajul Anbiya Fi dakwati in Allah fihi al hikma wal aql. Sekarang kita masuk poin ke 84. Syarat dan kaidah dalam dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar. Baik tentang akidah, manhaj ibadah, akhlak dan yang lainnya menurut pemahaman Salafus Saleh. Jadi berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, mengajak manusia kepada cara beragama yang benar. Sudah saya jelaskan di poin ke-82. Antum lihat lagi tentang definisi dakwah. Dan ini juga diingatkan kepada semuanya termasuk para dai, yang paling penting di sini para dai, para ustaz, para kiai, para ulama bahwa dakwah itu mengajak manusia kepada syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat atau memahami dua kalimat syahadat, menjadikan solat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan, haji ke bait mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, ma malaikat, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkan yang manusia sudah mati, iman kepada kadar yang baik dan buruk, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Ini dakwah di dakwah mengajak manusia kepada usulul iman dan usulul Islam pokok-pokok iman dan pokok-pokok Islam itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan sekedar ceramah atau bukan banyaknya jadwal atau dia menyampaikan tentang masalah apa aja yang umum tetapi tidak mendasar kepada tauhid. Yang paling pokok dalam dakwah itu bagaimana menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Bahawa mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa makalak tu jinna wal insa illa liyabudun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Yang ini harus terus ditegaskan, harus diingatkan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka semua yang Allah berikan fasilitas kepada manusia di muka bumi, apakah usaha, dagang, mencari nafkah atau yang lainnya, semuanya dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah untuk ingat itu, semuanya orang diberikan oleh Allah maishah, mata pencarian diberikan oleh Allah usaha diberikan dagang, diberikan kedudukan diberikan jabatan, atau yang lainnya semua itu dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah, jadi yang harus ditegakkan ibadah kepada Allah, ibadah ini kalau dikorbankan jangan dia untuk menegakkan dagang, usaha atau yang lainnya dikorbankan ibadah Ibadah tidak boleh dikorbankan Yang paling pokok dari ibadah ini Yaitu mentafidkan Allah SWT Seperti kita ngaji nuntut ilmu sekarang ini Ini ibadah Jangan dikorbankan untuk ilmu ini Demi mencari mata pencarian Demi kerja, demi usaha Tidak boleh Pekerjaan itu dikorbankan untuk ibadah kepada Allah SWT Apapun alasannya Ibadah ini Sholat, tidak boleh ditinggalkan Ngaji, baca Al-Quran, tidak boleh ditinggalkan Berbuat baik pada orang tua, tidak boleh ditinggalkan Apa aja yang bentuknya ibadah kepada Allah Wajib ditegakkan Semua yang lain itu untuk mendukung ibadah kepada Allah Karena Allah memberikan semuanya kepada manusia Allah memberikan kepada mereka nafkah Allah memberikan kepada mereka rezeki Allah memberikan kepada mereka Bisanya mereka usaha Bisanya mereka dagang Bisanya mereka uh, Diberikan oleh Allah Pandaian dalam teknik Atau kedokteran atau yang lainnya Semuanya dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah itu harus diingat itu Semua dikorbankan untuk ibadah kepada Allah SWT Yang Allah kendaki dari kita Kita penuhkan semua Waktu kita untuk ibadah kepada Allah Maka Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, Ya bena Adam Tafarraza li ibadati amla Sadra kaginan wa asudda fakrak Wa ila taf'al malak tuyidai Ka syugla wa lam asudda fakrak Wahai anak Adam kata Allah Luangkan waktumu Sepenuhnya untuk ibadah kepada aku Aku akan cukupkan dada dan aku akan tutupi kepakiranmu. Aku akan tutupi kepakiranmu. Wa'ilat ta'afal. Kalau kau, kamu tidak lakukan itu, meluangkan waktu untuk ibadah ibadaku malak tuhadei ke Aku akan sibukkan terus kamu, sibuk terus. Walam asyidah fakrak dan aku tidak akan tutup kepakiranmu. Hadis ini yang sahih jadi harus kita ingat bahawa kita hidup untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak meninggalkan kewajiban kita untuk mencari nafkah tetap usaha, dagang dan yang lainnya tetap ada tetapi semua dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah kemudian dakwah ini yang harus kita perhatikan harus memenuhi tiga syarat Yang pertama salamatul mu'taqad Yang kedua salamatul manhaj Yang ketiga salamatul amal Yang pertama dakwah ini harus memenuhi tiga syarat untuk melihat di halaman poin kita Poin ke-84 ya Pembahasan kita, pembahasan poin yang terakhir Ke-84 Syarat dan kaedah dalam berdakwah Mengajak manusia kepada agama Islam yang benar dakwah ini harus memenuhi tiga syarat yang pertama, salamatul mu'taqad aqidahnya harus benar orang yang berdakwah itu yang kedua salamatul manhaj, manhajnya harus benar yang ketiga, salamatul amal beramal dengan benar yang pertama, salamatul mu'taqad aqidahnya benar maksudnya seorang da'i yang berdakwah itu dia harus meyakini kebenaran akidah salat tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Ini harus benar dia. Jadi orang yang berdakwah itu akidahnya dulu harus benar. Dia meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah sebagai mudabbir, Allah sebagai muhi, Allah sebagai mumit dan yang lainnya. Dia wajib meyakini bahawa Allah yang mencipta Allah yang memberikan rezeki Allah yang memiliki langit dan bumi Dan seluruh isinya Allah yang mengatur alam semesta Allah yang menghidupkan Allah yang matikan Wajib diyakini Wajib dia meyakini dengan seyakin yakinya ini Karena kaum musyrikin Mereka juga meyakini ini Tentang rubuh Allah Tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam Orang-orang musyrikin kalau ditanya Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka mengakui ya Allah tapi mereka masih beribadah kepadasan Allah. Walla insya Allah tau manhalakas sama watul ardalayakulunallah. Seandainya kalian tanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Dan tentang rububiyah ini ada disebutkan di buku ini di awal-awal. Anda -awal. tentu bisa lihat di sini tentang tauhid rububiyah. Kita sudah bahas ini di awal-awal. Di poin keempat Tentang Tauhid Rububia Jadi kita mentauhidkan Allah dengan segala apa yang dilakukan oleh Allah Baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan Mengimani bahwa Allah adalah Raja, penguasa dan Rab yang mengatur segala alam Untuk Rububia ini diakui oleh kaum musyrikin Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta Segala sesuatu mereka mengaku yang memberikan rezeki Allah Mereka mengaku yang memiliki langit dan bumi mengatur alam semesta Allah Namun mereka masih menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong Yang mereka bertawasul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Makanya Allah menyebutkan tentang mereka Bahawa mereka tidaklah beriman melainkan dalam kanan berbuat syirik Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 106. Dan di buku ini ada di halaman 149. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa may yu'minu aktharum billahi illa wa hum Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Sebagian ulama salaf berkata Jika kalian tanyakan kepada mereka Siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung Mereka pasti menjawab Allah Walaupun demikian Mereka tetap saja Masih menyembah kepada selain Allah Ini yang dikatakan bahwa ini Syirik mereka Ini disebutkan dalam tafsir mukathir Dari Ibnu Abbas Mujahid, Ikrimah, Sha'bi, Qatada Dan yang lainnya Rahimahumullah Oh, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah artinya tidak mentauhidkan Allah jadi tauhid rububiyah melainkan dalam berbuat syirik jadi mereka mengafiruh ya Allah tapi dalam keadaan berbuat syirik makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Untuk melihat di halaman 19151 kata Imam Qayyim seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah saja dapat menyelamatkan maka tentunya orang-orang musyrik Terdiselamatkan akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah taala. Sebutkan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang dai itu harus memahami tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah Dikatakan juga tauhid al ibadah di poin yang kelima dalam buku ini. Tauhid al uluhiyah dikatakan juga tauhid al ibadah. Mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba seperti berdoa, takut, mengharap, cinta, menyembelih, bernadar, minta tolong, istiqotah dan yang lainnya. Semua harus dilakukan dengan apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan Allah tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan makhluknya nya Makanya kita wajib memahami dan meyakini tentang tauhid al-uluhiyah yang didakwahkan oleh para anbiya warusul alaihi musallatu wassalam tentang tauhid al-uluhiyah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam Yaitu Tauhid al Nabi-nabi dan rasul-rasul Mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Mentaufidkan Allah Menjauhkan segala macam perbuatan syirik Ini dakwah yang benar Melarang mereka untuk menyembah berhala, Batu, pohon Kemudian matahari, bulan dan yang lainnya Harus diingatkan bahawa itu tidak ada manfaatnya sama sekali Semua sesembahan yang batil Kita wajib ingatkan bahawa Allah itu satu dalam zatnya, dalam sifatnya dan juga dalam kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu, hanya Dia yang menciptakan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Maka Allah berfirman wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Ilah itu ilah yang satu. Tidak ada ilah melainkan Allah dan Allah itu Maha pengasih dan penyayang. Ini tauhid al-uluhiyah ini tauhid yang paling penting dalam dakwah makanya setiap Nabi dan setiap Rasul mereka semuanya mendakwakan dakwah Tauhid ini yaitu Tauhid Al-Uluhiyah Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhid Al-Ibadah makanya umatnya memerangi para ambiya memusuhi para ambiya karena para ambiya warusul rusul mendakwakan dakwah Tauhid al uluhiyah untuk beribadah hanya kepada Allah saja sebagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah mengajak untuk mengesahkan Allah mereka merasa heran. Sampai mereka mengatakan aja'al alaha ta ilaha wahida in hada la syai'un Apakah tuhan yang banyak ini menjadi satu tuhan? Ini sangat mengherankan kata mereka. Sangat mengherankan. Dan mereka paham tentang kalimat tauhid la ilaha mereka paham. Mereka tahu tapi mereka enggak mau. Karena kalau mereka mengucapkan kalimat ini berarti konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan mereka. Maka Allah mengatakan wahidahki dalalillah la ya stakbirun. Apabila dikatakan laillallahu mereka sombong, tidak mau mengucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu konsekuensinya. Adapun keadaan umat yang sekarang ini, sebagian dari umat Islam mengucapkan kalimat la ilahillallah, tapi mereka tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu tentang rukunnya, tidak tahu tentang konsekuensi dari makna la ilahillallah. Maka para dai wajib menjelaskan kepada mereka. Peradaan ini wajib Untuk memahami tentang kalimat ini Dan menjelaskan kepada umat Tentang wajibnya memahami tentang kalimat ini Untuk Menjelaskan, mengikhlaskan Ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan segala macam Perbuatan syirik Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahlah 36 Walakad ba'athna fi kulli umatin rasulan An-i'bulullah Wajtanibut ta'ud dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul, setiap umat mesti ada rasulnya, setiap rasul dakwanya, andalahkan beribadah hanya kepada Allah, wajib ini pun takut jauhkan takut, jadi bukan hanya mengajak umat beribadah kepada Allah saja tapi juga wajib meninggalkan semua yang disembah selain Allah, wajib meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan wajib ditinggalkan seperti yang sudah saya jelaskan juga pada pembahasan yang lalu tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari semua berhala-berhala dan kesyirikan yang ada itu harus berlepas diri kemudian yang ketiga tauhid ala semua sifat dan kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya semua nama Allah semuanya indah Dan semuanya sifatnya sifat yang tinggi Kita wajib menetapkan Semua nama dan semua sifat Sebagaimana datangnya Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf Seperti Al-Walid bin Muslim Pernah bertanya kepada Imam Malik Bin Anas Al-Uzai, al, al layth bin Sa'ad, Sufyan Al-Tawri Tentang sifat-sifat Allah Mereka semua menjawab Amir ruha kama ja'at bila kayib Perlakukan sifat-sifat Allah secara apa adanya Jangan kau persoalkan Jangan kau tanyakan tentang bagaimana sifat itu Ini di poin yang ke-6 Di buku ini poin yang ke-6 Artinya Kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah Yang tercantum dalam Al-Quran Maupun tercantum dalam hadith Nabi yang sahih Kita wajib menetapkan semua nama-nama sifat Allah Kemudian Yang harus diperhatikan lagi Tidak boleh kita Mengingkari nama-nama itu tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah, enggak boleh. Kita wajib menetapkan semuanya, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, enggak boleh. Enggak boleh juga kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. لا إِسْكَامِتْ لِهِ شَيْئٌ وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Kita wajib menetapkan semuanya. Seperti e, kita menetapkan Allah menempatkan Al-Quran bahawa Allah Sifat ulu, maha tinggi Allah Allah bersemayam di atas arsy. Wajib kita tetapkan Wajib kita tetapkan Yang harus kita ingat, tidak boleh kita mengingkari Tidak boleh kita Menyamakan Allah dengan makhluknya Tidak boleh Kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu Bagaimana Allah bersemayam, tidak boleh Jadi kita wajib menetapkan Tidak boleh menanyakan seperti umumnya ditetapkan tentang Allah mempunyai Allah mempunyai wajah mempunyai kaki atau yang lainnya enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah enggak boleh. Jadi enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita mentakwil. Artinya memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain enggak boleh. Enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh juga Menyamakan Allah dengan makhluknya Ini kaedah-kaedah Tentang asma Sifat sudah kita bahas Di awal-awal koin yang ke-6 Dalam pembahasan kita syara'akidah Al-sunnah wa jamaah Nanti anda bisa lihat lagi Bahawa kita wajib Menetapkan semua nama dan sifat Allah Tidak boleh kita mengingkari Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya Tidak boleh kita menanyakan tentang keifiat Sifat Allah tidak boleh Dan kita wajib mensucikan Allah dari semua nama dan sifat yang kurang Dan kita wajib Mensucikan Allah dari semua nama dan sifat yang kurang Seperti apa sifat-sifat yang kurang yang wajib kita sucikan dari Allah Seperti Allah mempunyai istri Allah mempunyai bapak Allah Mianak, wajib kita nafikan, wajib kita ingkari itu. Kita wajib sucikan Allah, sebab Allah mengatakan dalam Al Quran, dalam yalid, walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Begitu juga tentang sifat ngantuk tidur. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur selama lamanya. Ini sifat yang kurang bagi Allah, maka kita wajib mensucikan Allah dari sifat ini. Lah takutuh sinatun, wadanaum. Allah tidak pernah ngantuk selama lamanya, tidak pernah tidur selama lamanya. Azali wa abadi. Juga sifat lupa, Allah tidak pernah lupa selama lamanya. Wamaka naraub bukan asyia. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lemah, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Wamamasa namilukub dan kami tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah. Letih. Dan yang lainnya Allah ma'ah hidup dengan kehidupan yang sempurna Subhanahu wa ta'ala Makanya para anbiya wa rasul Alaihimu salatu wa mengatakan Sebagaimana Allah berfirman Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Mahasuci rabbuh Rabb yang ma'ah perkasa Dari sifat yang mereka katakan itu Dan selamat sejahtera Bagi para rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Jadi Allah SWT ini dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat, surah 37 ayat 180 sampai 182. Allah Azza Wajalla, Allah SWT dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para Rasulnya. Kemudian Allah SWT melimpahkan salam sejahtera kepada para Rasul. Karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di buku ini juga sudah dibahas tentang kaedah-kaedah, tentang sifat-sifat Allah. yang sudah kita bahas. Ya dalam akidah yang kita wajib menetapkan semua nama, semua sifat Allah. Dan seorang da'i, dia tidak boleh berbuat syirik. Ini berkaitan dengan selamatul akidah ini harus selamat selamatul mu'taqad enggak boleh berbuat syirik bab syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar seandainya seorang dai itu berbuat maksiat dosa yang besar sudah cacat dalam dakwahnya apalagi berbuat syirik karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar kemungkaran yang paling mungkar maksiat yang paling maksiat dan kezaliman yang paling zalim Allah berfirman Inna shirka lauzul munafiqin sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar dan dosa besar yang paling besar adalah syirik makanya wajib kita menjauhkan perbuatan syirik ini memalingkan ibadah kepada selain Allah tapi masih ada atau dai atau kiai atau ustad yang masih mengajak orang kepada kesyirikan seperti Mengajak orang berdoa atau memohon Kepada orang-orang yang sudah mati Atau meminta syafaat kepada mereka Atau Yang lainnya Menyembah dan yang lainnya Ini masih ada Orang-orang yang datang ke kubur-kubur tertentu Atau kubur-kubur wali Kemudian mengajak umat kepada perbuatan syirik Ini tidak berhak dia sebagai da'i Tidak berhak dia untuk mengajak manusia Kepada agama yang benar Karena dia sendiri cacat dia punya aib yang besar, yaitu perbuatan syirik. Maka ini harus dibersihkan. Kalau dai-nya dia sendiri berbuat syirik, bagaimana umatnya? Maka syarat dalam berdakwah ini dia harus bersih dari segala macam perbuatan syirik dan juga yang lainnya berkaitan dengan masalah-masalah iman dan yang lainnya dia harus faham ini, harus belajar. Makanya pertama kali ketika seorang itu berdakwah yang dinilai itu akhidahnya benar atau tidak. Bukan kepandain dia berbicara, kepandain retorika, atau akhlaknya baik. Tapi kalau akhidahnya rusak, semuanya gak ada manfaatnya semuanya. Kalau akhidahnya rusak, dia mengajak orang untuk beribadah kepada sana Allah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Dia masih percaya kepada dukun-dukun. Atau masih percaya atau memberikan minum kepada orang atau... Tali-tali atau jimat-jimat kepada orang, ini syirik. Meskipun dia pakai sorban, meskipun dia akhlaknya baik, tetap aja ini rusak sudah semuanya. Meskipun amalnya baik, meskipun muamalahnya baik, kalau akidahnya rusak, nggak ada manfaatnya semuanya. Sebab Allah berfirman, la in ashroqta, la yahbatan na amaluka, wada takpunun lo kasir. Kalau engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus dan kau termasuk orang-orang yang merugi jadi nilai seorang itu dinilai daripada akidahnya akidahnya benar atau tidak akidahnya dulu itu yang pertama kali penilaian orang itu terabdai itu akidahnya benar atau tidak dia punya keyakinan atau kepercayaan yang syirik atau tidak sebab ada juga orang-orang yang punya keyakinan atau kepercayaan yang tidak benar banyak orang berdatangan ke rumahnya ternyata dia punya punya jin banyak orang datang ke rumahnya ternyata dia bukan da'i, bukan kia'i memang di masyarakat dibilang kia'i dia pada kekatnya akhir dia apa? dukun kalau dia dukun gak bisa untuk berdakwah justru dia merusak umat meskipun dia pakai sorban atau yang lainnya dilihat akidahnya benar atau tidak, begitu juga yang lainnya, ini kaitan dengan rububiyah uluhiyah, asma, wasifat juga dilihat nanti, bagaimana dia begitu juga masalah-masalah akidah yang lain dan juga Masalah-masalah iman. Kemudian yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar ini. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh, mengikuti prinsip dan akidah yang telah ditetapkan oleh ulama Salaf. Ini harus perhatikan ini. Dia harus mengikuti akidah dan prinsip ulama Salaf. Dan ini sudah kita bahas tentang. Bagaimana dalam kita mengambil dalil Manhaj talaki Bagaimana dia belajar Bagaimana dia berdalil Ini harus tahu ini Ini sudah kita bahas Di bab yang kedua melihat Di halaman 47 sampai halaman 52 Itu sekedar mengulang lagi aja ini Sebab biasanya kalau sudah Sudah lama ini Sudah bertahun-tahun kita kaji ini Suka lupa Ya Untuk melihat di halaman 47 penjelasan sebagai sebagian kaidah dalam oh, ini kaidah dalam mengambil dalil kaidah dan prinsip ahlus sunnah Jama'ah dalam mengambil dan menggunakan dalil ini harus jelas nih manhaj mereka dalam kaidah dan prinsip ahlus sunnah Jama'ah dalam mengambil dan menggunakan dalil jadi sumber akidah kitabullah Al-Quran sunnah rasulullah SAW yang sahih dan ijma salafus saaleh ya. Setiap sunnah yang sahih berasal Rasulullah wajib diterima Walaupun sifatnya ahal Kemudian yang menjadi rujukan Dalam memahami Al-Quran dan sunnah adalah nas-nas Al-Quran itu sendiri Pemahaman salafus soleh Dan para imam yang mengikuti mencintai mereka Kemudian Prinsip-prinsip utama dalam agama Semua telah dideskan oleh Nabi Muhammad SAW Nggak boleh kita menambah-nambah lagi Nanti nanti masuk yang ketiga nanti. Salamatul amal Jadi Kita yakini dulu Bahawa agama sudah sempurna Gak boleh kita tambah, gak boleh kita kurangi Kemudian yang kelima Wajib taslim, patuh Tunduk, taat Hanya kepada Allah dan Rasulnya Secara lahir dan batin Kemudian dalil akal Yang benar akan sesuai dengan dalil nakli Dan seterusnya Ini pembahasan-pembahasan yang berkaitan Dengan kaidah Dan prinsip dalam mengambil dalil Ini harus benar nih manhaj, ini harus benar bapak kadang, kadang orang kalau melihat kalau orang itu pintar berdebat dan segala macam anggap bahawa dia pintar tidak Sebab ini berdebat, pintar berdebat Yang seperti ini justru akan membuat dia sesat Untuk melihat di halaman 51 Nabi bersabda SAW Mawdallah qawmun ba'dahu dan ka'nu alaihi illa utul jadal Suma taala Rasulullah SAW, hadil aya ma darabuhu illa ma darabuhulaka illa jadala bal hum qaumun khasimun tidaklah sesat satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan. Kumara sama membacakan ayat mereka tidak memberikan perumpamaan jadala, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu dengan maksud membantah saja Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi harus kita uh, harus tahu nih masdar atau sumber dalam kita mengambil akidah. Jadi manhajnya manhaj dalam kita talaki, dalam kita mengambil ilmu itu harus jelas. Syekh Doktor Saleh bin Abdullah Al Fauzan, Saleh bin Fauzan Al Fauzan ini anggota. Hai akibar ulama di Saudi Arabia menyebutkan tentang masalah akidah dan manhaj. Beliau menyebutkan bahwa akidah Jahmiyah diambil dari Yahudi, akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah diambil dari ulama kalam, ulama mantik dan suka berdebat wal jadal. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diambil dari sumbernya yang asli Al-Qur'an dan al Sunnah dan Ijma' salakusoleh Ini akidah yang benar Jadi masdarnya jelas ini Sumbernya jelas Tidak seperti Yang lainnya Dan pembahasan, pembahasan tentang akidah ini penting Harus kita pahami benar ini Dan manhaj ini harus jelas Karena ada juga orang-orang Yang manhajnya menyimpang Kata mereka akidahnya salaf Tetapi manhajnya menyimpang Ini enggak boleh Seperti orang membuat kelompok-kelompok atau ikut dalam partai atau yang lainnya ini nggak benar ini manhajnya nggak benar karena tahazzub dia membuat apa kelompok ini manhajnya nggak benar saya sebutkan masalah ini harus jelas dalam masalah mengambil dalil harus jelas dalam masalah berdakwah juga harus jelas bab dakwah-dakwah yang ada ini banyak juga yang sudah menyimpang sebab akan buku mulia dengan manhaj salaf ini dalam buku mulia dengan mana salaf Saya jelaskan tentang masalah Bahawa dakwah salaf Prinsip dakwah Di sini di bab yang ke-8 Dalam buku mulia dengan mana salaf Di bab yang ke-8 Sebawakan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah Ini karena pembahasan kita, kita tentang dakwah ini Pembahasan kita tentang dakwah Prinsip-prinsip dakwah salafiyah Itu poin yang ke-11 dalam prinsip dakwah salafiyah memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Oh dalam dakwah salafiyah ini tidak ada fanatik, tidak ada hizbiyah, tidak ada kelompok-kelompok, tidak -kelompok, ada, tidak ada. Jadi jangan orang menanyakan dalam salaf ini siapa imamnya, tidak ada. Siapa pemimpinnya, tidak ada. Pemimpinnya Rasulullah SAW, imamnya Rasulullah SAW, tidak ada yang lain sudah. Tidak ada imam, tidak ada pemimpin kecuali Rasulullah SAW. Ya ada kelompok-kelompok enggak -kelompok, ada. Jadi mengadakan kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok ini hizb. Ini manhajnya menyimpang orang yang seperti ini. Allah Subhanahu taala memuji dalam Al-Qur'an hanya satu yang ada hizbullah. Allah mengatakan wa may yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 56 dan orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya Dan orang beriman sebagai penolongnya Maka mereka adalah pengikut agama Allah Hizbullah Mereka adalah orang-orang yang menang Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah Ayat 22 Disebutkan Ula'ika hizbullah ala'ina hizbullahimun muflihun Mereka itu adalah Golongan Allah Sungguhnya golongan Allah itulah Mereka yang beruntung dan golongan Allah ini wali-wali Allah Jadi Allah justru menyuruh kita untuk bersatu Saling tolong-menolong berkumpul Dalam kebenaran Bukan bikin kelompok-kelompok Sebab yang ada ini ada dakwah yang bikin kelompok-kelompok Atau ormas atau partai atau yang lainnya Ini gak bisa ketemu Dengan dakwah. Sebab dakwah mengajak manusia kepada apa? Kejalan Allah Untuk melihat wa du'u ila sabili rabbika ajaklah manusia ke jalan Rabbmu Allah berfirman lagi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah katakan ini jalanku aku mengajak manusia ke jalan Allah Kau sudah berkelompok mengajaknya ke mana kepada kelompok kepada ormas kepada partai ini enggak boleh Dakwah itu bebas enggak di lingkup tertentu enggak kita seorang dai itu bisa dakwah ke mana aja ke raja ke penguasa ke presiden kepada pejabat kepada orang kaya kepada orang awam kepada orang desa kepada para pedagang kepada semua kelompok tapi ketika saudara kelompok ini masuk kelompok jadi kecil dakwah ini jadi sempit dakwah ini hanya untuk kalangan mereka aja justru dakwah ini untuk semua manusia sebab Nabi diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak suka Muhammad datang sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bukan disempitkan dengan kelompok, bukan. Enggak boleh bikin kelompok-kelompok yang akan merusak dakwah ini. Maka disuruh kita untuk berpegang dengan tali Allah semuanya wa tafarraku tafarraqu wa'tasimu bi hablilil jami'an wa la kelompok-kelompok ini memecah belah. Berpeganglah kalian semua yang tak ada Allah jangan kalian berpecah belah Dan Allah juga mencela Orang-orang yang bikin kelompok-kelompok ini Golongan-golongan Perkumpulan-perkumpulan yang akan Membawa kepada hisbiya Dan fanatik golongan Allah berfirman dalam surah al Mukminun Untuk melihat al Mukminun ayat 52-53 Allah berfirman Wa inna hadihi ummatukum Ummatan wahidah Wa ana rabbukum fattaqun fata fataqatu amruhum bainahum zubura kullu hizbin bimaladaihim farihun dan sungguh agama tauhid adalah agama kamu agama tauhid agama kamu agama yang satu dan aku lah rab kalian maka bertakwalah aku kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing surah al mukminun surah 23 ayat 52 dan 53 Kemudian juga Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum, Surah Ar-Rum ayat 31-32 satu, tiga puluh dua. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. So rum Makanya al hizab ini enggak dibenarkan. Dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimallahu dalam kitabnya Al-Ahzab Al-Islamiyah dan dibawakan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Dakwah Ila Allah Bainatajma' al hizbi wa ta'awun syar'i Syekh Ali Hasan muqaddimkan bukunya ini ad da'wa ila Allah baina tajammu al hizbi wa ta'awun syar'i dakwah mengajak manusia Allah antara kumpulan, -kumpulan kelompok-kelompok dan tolong-menolong Jadi tidak boleh kita bikin kelompok-kelompok Nanti akhirnya setiap kelompok setiap golongan berbangga dengan golongannya bikin jamaah ini jamaah ini segala macam sudah banyak sekarang ini kelompok-kelompok mereka namakan macam-macam sudah ya kelompoknya atau golongannya atau ormasnya atau yang lainnya semua mereka namakan dawa ini enggak terikat dengan itu tidak bahkan berbahaya jadi seorang muslim wajib meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizibia yang sempit dan terputuk yang telah melemahkan hizib Allah dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah supaya agama Islam seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ini di sini disebutkan dalam buku yaitu Ad Da'wa ila Allah baina tajammu' al-isbi wa ta'awun 'ala syari'ah oleh Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid hafizahullah taala. Fanatik golongan, fanatik mazhab, fanatik kelompok ini tercela, terkutuk. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Dalam majmuk fatawanya Kata beliau begini Barang siapa Yang mengangkat pemimpin Siapapun orangnya Lalu dia walak dan baroknya Menurut persetujuan Atau perkataan atau perbuatan orang itu Maka ia termasuk dalam ayat Minalladina farraku dinahum syi'a syia'a Kulluhizbim Bimaladehim farihun Dalam surah Ar-Rum ya ayat 32 tadi Bahawa dia termasuk demikian ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu fatwa juz yang ke-20. Beliau juga mengatakan ini juz yang 20 di halaman 8. Dalam Majmu fatwa di juz yang lain juz yang ke-28 beliau mengatakan begini. Barang siapa bergabung atau berjanji setia bersama orang-orang tertentu untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang loyal kepadanya Dan memusuhi orang yang memusuhinya Maka ia serupa dengan bangsa tartar Yang berperang di jalan syaitan Dan yang berarti ia bukan Termasuk dalam berjuang di jalan Allah Tidak pula termasuk dari tentara kaum muslimin Orang-orang yang seperti ini Mereka tidak pantas menjadi tentara kaum muslimin Bahkan mereka lebih pantas menjadi bala tentara syaitan Dalam Juz 28 Dan seterusnya beliau juga membawakan di sini tentang tidak bolehnya mengangkat golongan-golongan dan yang lainnya atau pemimpin yang dia wala dan barok kepadanya. Bahkan ini akan membawa perpecahan di tengah-tengah kaum Muslimin. Ini berkaitan dengan manhaj. Begitu juga berkaitan dengan manhaj ini, enggak boleh kita dalam dakwah ini bergabung dengan ahlul bidah, enggak boleh. Dengan alul sirik, alul bidah, nggak bisa bergabung kita, nggak bisa kumpul bersama, dakwah bersama nggak bisa. Karena kalau berkumpul berarti manhajnya nggak benar. Di sini kalau sudah bisa berkumpul dengan kelompok-kelompok tertentu, maka tidak ada lagi apa di situ. Amar maruf, naim ungkar, nggak ada lagi. Antum lihat, perhatikan. Ketika Allah menyuruh kita untuk bersatu di atas kebenaran, tidak boleh berpecah belah. Selanjutnya ayat selanjutnya Allah menyuruh kita untuk apa? untuk apa? Ingkar lu mungkar antum lihat dalam surah Ali Imran supaya antum paham ini berkaitan dengan manhaj ini harus paham betul ini terutama peradai dai. Antum lihat di ayat 103 di surah Ali Imran. Saya enggak bacakan semuanya. Di awalnya aja antum lihat. Di surah Ali Imran ayat 102. Oh nah, di ayat 103 afwan di ayat 103. Setelah Allah berfirman, Wa atasi mu bihablil jamia walatafaraku. bersatu dengan tali Allah. Artinya, indahkan semuanya berpegang dengan tali Allah. Semuanya jangan berpecah belah. Kemudian di ayat 104nya, Allah berfirman, Wa takum mingkum ummatu yadau na inal khairi, wa yakmuruna bil ma'roof, wa inhaun al munkar, wa ulaikahumul muflihun. Dan tidak ada di antara kalian, umat yang mengajak kepada kebaikan Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar Dan mereka orang-orang yang sukses Orang yang menang Jadi harus ada dalam perkumpulan itu Amar ma'ruf, mereka mungkar Tidak boleh kita membiarkan kemungkaran mereka Tidak boleh kita membiarkan kesyirikan mereka Tidak boleh kita membiarkan bid'ah bid'ah Mereka yang mereka lakukan, tidak boleh Harus tegas Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama salaf. Anda bisa lihat Bagaimana tentang prinsip kita dengan alul bidah, enggak bisa yang namanya seorang dai yang berpegang teguh pada Quran asal, Alafami salaf, duduk bersama alul bidah enggak bisa, enggak bisa, Karena dia wajib menegur abnya, menegur bidahannya, mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau dia duduk bersama, Berarti enggak ada ingkarul mengungkar, enggak ada. Untuk lihat prinsip di sini di. Di buku ini ada pembahasan. Ini sudah kita bahas, ya, ini saya aja. Di poin ke-68, poin ke-68 tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Jadi ada sikap kita. Ini manhaj yang benar dalam dakwah punya sikap kepada albid'ah. Enggak bisa bergabung, enggak bisa bersatu dengan albid'ah selama-lamanya enggak bisa. Karena para ulama demikian semuanya ulama Bahkan mereka ahli sunnah menjaga Telinga mereka dari ucapan-ucapan Batil ahli bid'ah Karena kita punya prinsip Bahawa setiap bid'ah itu sesat Jadi ahli sunnah itu punya Punya sikap terhadap Ahli bid'ah itu Dan ada ayat-ayat yang menjelaskan Tentang keharusan menjauhi ahli bid'ah Antum lihat di halaman 521 Dalam buku ini Syarakat ahli sunnah wa jama'ah jadi ada ayat-ayat yang menyuruh untuk menjawab Al-Bidha Dan bagaimana penjelasan para mufasir tentang ayat-ayat ini Saya bacakan satu ayat aja. Di sini ada dua ayat Ada surah Al-Imran Di ayat 7 Kemudian surah Al-An'am ayat 68 Dan juga surah An-Nisa Ayat 140 Ayat 145 untuk melihat Di surah Al-An'am ayat 68 Allah berfirman "Idza ra'aita Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain dan jika syaitan benar-benar menjadikan Mereka engkau, Dan jika syaitan benar-benar menjadikan Engkau lupa akan larangan ini Setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk Bersama orang-orang yang zalim Surah Al-Am ayat 68 Kata Imam Syaukani Di dalam tafsirnya Fathul Qadir Kata Imam Syaukani, dalam ayat ini Terdapat nasihat yang agung Bagi orang-orang yang masih memperbolehkan Untuk duduk bersama Ahlul Bid'ah Yang mereka itu mengubah kalam Allah dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan sesuai dengan bidah-bidah yang mereka rusak maka sungguhnya jika seorang tidak dapat mengingkari mereka yang tidak dapat mengubah keadaan mereka maka minimalnya paling tidak ia harus meninggalkan duduk dengan mereka dan yang demikian itu mudah baginya dan tidak sulit bisa jadi para alibidah itu memanfaatkan hadirnya seorang di majlis mereka mereka mengajak hadir dari tokoh-tokoh Ahlu Sunnah di Al-Bidha memanfaatkan hadirnya seorang di majlis mereka meskipun ia dapat terhindar dari syubat yang mereka lontarkan tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubat tersebut kepada orang-orang awam maka hadirnya seorang dalam majlis Al-Bidha merupakan kerusakan yang lebih besar daripada sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran dan kami telah melihat di majlis-majlis majlis yang terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali dan kami bangkit untuk membela kebenaran. Alhamdulillah. Dan kami telah melihat di majlis-majlis yang terlaknat ini. Yang jumlahnya banyak sekali. Dan kami bangkit untuk membela kebenaran. Melawan kebatilan semampu kami. Dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Barang siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya maka dia akan mengetahui bahawa bermajlis duduk-duduk, berkumpul dengan albidah, kerusakannya lebih besar, berlipat ganda dibandingkan bermajlis dengan orang-orang yang bermaksir kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan lebih-lebih lagi, bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Nasunna al maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka <tuh> Alhamdulillah Dia kata Imam Syaukani, Syauqani rahimahullah, beliau, barang siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya maka ia akan mengetahui bahwa bermajis dengan Al-Bid'ah kerusakannya lebih besar berlipat ganda dibandingkan bermajis dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali lalu kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya hingga sangat sulit sekali Mencari penyembuh dan pengobatannya, Maka dia pun mengamalkannya sepanjang umurnya Dan ia akan menemui Allah dengan kebaftiran yang ia yakini tersebut Sebagai kebenaran Padahal itu merupakan sebesar-besar kebaftiran Dan sebesar-besar kemungkaran Untuk bisa lihat Dalam tafsir Fathul Qadir Di just yang kedua Cetakan Darul Fikr Begitu juga Allah berfirman dalam surah An Nisa Ayat 140 tentang tidak bolehnya kita duduk bersama Ahlul Bida. Nanti anda bisa lihat. Dalam tafsir Al-Baghawi. Kata Ibn Abbas. Tentang surah An-Nisa 140. Ini penting untuk kita ketahui. ini, Karena banyak para da'i yang bergabung dengan Ahlul Bida. Duduk bersama Ahlul Bida. berkumpul dengan Ahlul Bida. enggak bisa ketemu dengan Ahlul Bida. Selama-lamanya. Karena menyatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman. وَقَدْ نَزَّلَ عَلِيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Ala idza sami'tum ayati la yuqfaru biha wa yastahza'u biha fala mahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum inallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagi kamu di dalam kitab yaitu Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam Sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 140 ini, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masuk dalam ayat ini menghajar, yaitu menjauhkan, mengisolasi setiap orang yang mengadakan hal-hal yang berlalu agama. Dan setiap orang yang berbuat bid'ah Sampai hari kiamat yaitu tidak boleh duduk bersama mereka Ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi Kemudian juga Dalam tafsir Al-Tabari Dalam tafsir Al-Tabari disebutkan Oleh Imam Al-Tabari Yang wafat tahun 310 hijriah kata beliau Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas Tentang larangan untuk ikut Di dalam majlis Al-Bid'ah Dari setiap macam pelaku bid'ah dan orang-orang fasik Yang mereka berbicara tentang kebatilan Ini mana saja Tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah selama-lamanya Bahkan Sikap para ulama jelas Tentang sikap para ahlul bid'ah Nanti -nanti Bisa lihat itu Di halaman 526 527 Dan seterusnya Ada nasyat para ulama salaf Agar menjauhi ahlul bid'ah Di sini ada nasyat ulama salaf ini. Halaman 58 sampai 30 Dan saya sebutkan lafad-lafadnya Saya sebutkan perkataan Ibn Abbas Tidak semua saya bacakan ini Kata Ibn Abbas La tujalis ahlal ahwa Fa inna mujala setahum Mumridatun lilqulub Jangan kamu duduk bersama pengikut hawa nafsu Itu alun bid'ah Karena akan menyebabkan hati kamu menjadi sakit Bahkan kata Imam Al-Azhar al-Basri Jangan duduk bersama Al-Bida Jangan mendebat mereka Jangan mendengar perkataan mereka Bahkan kata Yahya bin Abi Kathir Apabila kamu bertemu dengan Al-Bida Kamu ambil jalan yang lain Sampai seperti itu Bukan seperti sekarang kita lihat Duduk bersama al -Bida. bersama Duduk dengan Hizbin, Harokin Duduk bersama mereka, gabung dengan mereka Yang tidak benar para dai seperti ini ini menyimpang mana ceng? Tidak boleh. Kalau kita sering mendengar perkara albidah, dia akan masuk shubat itu. Kalau sudah masuk shubat, dia akan keluar sampai hari kiamat. Bapa hati kita lemah. Kata Imam Azhabi: Al qulubu dzaifa Wasyubah shubah khattafa. Hati manusia itu sangat lemah, sedangkan shubat itu selalu menyambar. Maka jangan kata jadikan hati kita ini seperti busa yang menyerap semuanya. Subhat itu jangan. Kata Syekhul Islam jangan hati jangan jadikan hati kamu seperti busa yang menampung semuanya. Atau istilah kasarnya jangan jadikan hati kita seperti tong sampah semuanya masuk ke dalamnya. Enggak boleh. Kita harus saring. Yusori kita kata Syekhul Islam jadikan seperti kaca yang kokoh kuat. Enggak bisa orang untuk menembusnya. Itu Dibawakan oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Saada Tentang perkataan syekhnya Yaitu Syekhul Islam Kemudian yang selanjutnya Yang ketiga Salamatul Amal Yaitu seorang berdakwah Mengajak umat kepada Islam yang benar Maka ia harus beramal dengan benar yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah SAW tidak mengadakan bid'ah ah, baik i'tikad, perbuatan ataupun perkataan. Jadi karena agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukup ku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. sempurna agama ini. Jangan melakukan yang baru dalam agama ini. Saya sudah jelaskan di buku ini di awal-awal untuk melihat di halaman 75 tentang penjelasan tentang bid'ah di awal-awal ini. Karena yang menjelaskan tentang bid'ah melarang tentang perbuatan bid'ah pertama kali siapa? Rasulullah SAW yang pertama kali melarang perbuatan bid'ah adalah Rasulullah SAW. Rasulullah yang melarang berbuat bid'ah. Maka saya sebutkan di sini tentang masalah bid'a bahawa al-sunnah itu menjauhkan perbuatan bid'a apa yang dikatakan bid'a dijelaskan oleh Imam Masyati Rahimahullah kata beliau al-bid'atu tariqatun fid dini muqtara'atun tudahi syari'iyah yuksadu bisuluki alih al-mubalakatu fit ta'bud lillahi subhanah bid'alah cara yang berlum agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Di cara baru Bid'a ini semuanya bertentangan dengan Kitabullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah dan ijma' para ulamak salah Bid'a adalah ucapan keyakinan dan juga bid'a dalam perbuatan Jadi bid'a ini harus dijauhkan kerana yang menyuruh untuk menjauhkan demikianlah adalah Rasulullah Rasulullah Rasulullah jadi Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda jauhkan diri kalian dari segala perkara pakai yang belum agama. Karena setiap yang melakukan bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih di ya. Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Temu lihat di halaman 82. Nabi juga bersabda man ahdatha fi amrina hadza maliysa minhu fa warad Barang saya mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Jadi para dai, para ustadz jangan mengadakan bid'ah, tak boleh. Kita harus menjauhkan perbuatan bid'ah, jangan menganggap ringan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah besar, awalnya kecil dan nanti ujungnya akan membawa manusia ke neraka. Sebab Nabi bersabda asal salam Nabi yang bersabda ini, bukan kata ustadz, bukan kata ulama, Nabi bersabda asal salam kulo bid'atin. Bolehlah, wakulu dolatin penol. Nabi S.A.W bersabda, setiap bidah itu sesat dan setiap kesatuan tempat neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Jangan dihilangkan ini, banyak orang berusaha untuk menghilangkan hadis ini. Jangan bicara soal bidah. Berarti anda melarang Nabi bersabda seperti ini. Kenapa dilarang? Penjelasan orang setiap bidah itu sesat, setiap kesatuan tempat neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Kita wajib menyampaikan, tidak boleh disembunyikan ini. Ini banyak para dai yang menyembunyikan hadis ini. Kalau khutbah atau ceramah jangan bicara soal bid'ah. Doa itu menyembunyikan ini hadis Nabi Sallam. Sekian banyak Nabi menyebutkannya tentang tidak bolehnya orang berbuat bid'ah. Karena orang kalau sudah berbuat bid'ah akan rusak agamanya, rusak akalnya, rusak hatinya dan rusak masyarakat dan rusak agamanya semuanya dengan bid'ah ini. Yang hadis ini sahih. Qulub bid'ahin dzalala wa qulub dzatin finar ini sahih. Iaitu Imam Nasai. Para Sahabat Jabir radhiyallahu anhu dan para Sahabat juga memahami demikian. Para Sahabat memahami demikian bahawa semua bid'ah sesat tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah tidak ada. Semua bid'ah sesat meskipun orang memandangnya baik. Sebagaimana Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan: "Kullu bid'ah tiadalah wa in ro'ahannya hasanatan. Setiap bid'ahlah sesat meskipun manusia memandangnya baik." Dan bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis daripada apa? Ma'asiat Kata Imam Sufian Al-Tawri Rahimahullah Yang wafat tahun 161 Hijriah Kata beliau Al-bid'atu Ahabbu ila iblis min al ma'asiat Wal-ma'asiat yutabu minna wal-bid'atu la yutabu minha Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada ma'asiat Dan pelaku kemahasiatan masih dimungkinkan untuk pertawbat dari ma'asiatnya Sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk pertawbat dari bid'ahnya ini riwayat imam al-lalika'i dalam syarah usul i'tiqat al-sunnah jama'ah kata imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau wafat tahun 329 Hijriah kata beliau begini jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun juga karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar demikian pula bid'ah yang terjadi pada umat ini Berasal dari perkara yang kecil dan remeh Yang mirip kebenaran Sehingga banyak orang tertipu Terpedaya dan terkecoh Lalu mengikat hati mereka Sehingga susah untuk keluar dari jeratannya Dan akhirnya mendarah daging Lalu diyakini sebagai agama Tanpa disadari Pelan-pelan mereka menyelesaikan jalan yang lurus Dan keluar dari agama Islam Indah syaruh sunnah Al-Imam Al-Barbahari jadi seorang muslim yang berakal wajib menjauhkan Semua perkara bid'ah Karena perkara bid'ah sangat berbahaya Bid'ah merusak akal Merusak hati, merusak agama Dan menyebabkan perpecahan Jadi ingat Kita harus, amal kita harus betul-betul bersih Dari perbuatan bid'ah Bersih dari perbuatan ria Kita harus ikhlas dalam kita beramal dan ittiba mengikuti contoh nabi sallallahu alaihi wasallam contoh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dakwah yang Allah merupakan amal yang sangat mulia ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah taala ya, jadi seorang dai ini ketika dia berdakwah itu kedudukannya tinggi pahalanya besar maka jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah kalau dia mengajak manusia kepada bid'ah maka dia akan dapat dosanya sampai hari kiamat kalau dia mengajak kepada Beda, mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Kalau sesatkan satu orang, ya satu. Kalau sepuluh, kalau seribu, kalau jamaahnya sepuluh ribu, jamaahnya sepuluh ribu. Berarti sepuluh ribu orang yang disesati, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang disesatkan oleh dia. Memang itu hati-hati. Allah berhormat tentang keutamaan dakwah ini Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Antum lihat di ayat ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a Jadi seorang dai harus mengajak manusia ke mana? Ke jalan Allah bukan kepada kelompok, bukan kepada dirinya, bukan untuk mengagungkan orang itu bukan. Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah, ila Allah. Dan ini tanbi' al-ikhlas. Peringatan manusia untuk berlaku ikhlas. Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian wa salihan dan dia berlaku melakukan amal-amal saleh. Dia ya, dia harus menjadi contoh, teladan untuk melakukan amal saleh. Kemudian Rasul Said Rasulullah Sallallahu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu Anfa Wallahi lahi Adillah bika rajaun واحد خير لقد من حمر النعم demi Allah bila Allah memberi petunjuk hidayah lewat dirimu kepada satu orang saja lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada ontak-ontak yang merah dan juga Allah berfirman dalam surah Al asr Innal Aaser Inna al-insan lafi khusr illa ladina aman wa aminu salihat wa taawasu bilhaq Watawa sobi sober Demi masa Sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Serta saling menasihati untuk kebenaran Dan saling menasihati untuk menetapi Kesabaran Jadi, Demi masa Demi waktu Sungguh-sungguh manusia dalam kerugian Sungguh-sungguh rugi manusia ini Kecuali orang beriman Beramal soleh Saling mewasih dengan kebenaran dan sering mewasih dengan kesabaran. Nah, sebagai penutup, saya akan memberikan nasihat untuk para da'i Di sini ada nasihat dari Syekh Dr. Soleh Fauzan kepada para doa di dalam Mukaddima buku Manhajul Ambiyah Fidjawati ilallah. Supaya dakwah ini kita benar, supaya dakwah ini juga berhasil supaya dakwah ini sukses supaya dakwah ini ada buahnya ini ada berapa penopang penyangga tiang-tiang yang harus dipahami jadi Syekh Fauzan jadi Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang dakwah yang benar itu yang dasarnya Quran dan Sunnah saya nasihati beberapa ini penopangnya Yang pertama, kata beliau Saya ringkas saja Dan juga ada beberapa yang perlu saya tambahkan Yang pertama, al-ilmu Jadi seorang da'i Dia harus berilmu Dengan apa yang didakwakan Jadi seorang da'i itu harus berilmu Faljahil layaslu ayakuna daiya. Seorang yang bodoh, enggak berhak jadi dai. Maksudnya berilmu ini, yang dimaksudnya ilmu syari. I. Dia menguasai Al-Quran dan asunnah, As al lah, misalnya. Bukan ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu syari Quran dan sunnah yang dikuasai. Faljahil layaslu ayakuna daiya. Seorang yang bodoh, enggak berhak jadi dai, enggak boleh. Sebab Allah berfirman. Di dalam surah Yusuf di ayat 108 di surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman kulhadz sabili aduulilahillahii ala baciiraana wa min wa subhanallahii wa mana ma mula musyrikin katakanlah ini jalanku ini caraku aku mengajak manusia dengan Allah dengan dasar ilmu aku dan orang mengikuti aku. Dan maksudnya Allah dan aku Tidak termasuk orang yang berbuat syirik Yang dimaksud membasiro yaitu ilmu Maka seorang da'i dia harus berilmu Harus belajar dan terus belajar Tidak boleh berhenti dia Harus terus belajar Dan terus membaca Paling tidak seorang da'i minimal dia baca dalam sehari 4 jam Bukan banyak jadwal, bukan Bukan ceramah di sana kemari, bukan Baca yang harus banyak dia Sibukan dengan baca Masih banyak kitab yang belum sempat kita baca Ribuan kitab Yang belum sempat kita baca Jadi harus dia berusaha untuk meningkatkan ilmunya dia Sebagai seorang da'i Baca Al-Quran, baca Sunnah Nabi Banyak kitab-kitab yang belum kita baca Harus kita baca setiap hari Ini yang pertama al-ilmu bima Yang kedua Kata Syekh Dr. Saleh Zan Al Fuzan, hadis Kata beliau, Al Amal bimayidahu ilahi. Dia harus mengamalkan. Di samping dia nuntut ilmu, dia belajar, dia membaca. Setiap hari dia menyebutkan dia untuk membaca, kemudian mengamalkan. Itu amal amal soleh. Sehingga dia menjadi kedua Hasanah, jadi contoh yang baik. Sebagaimana. Allah menyebutkan tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 88, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum. An in uridu illal islahamastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alai tawakkatu wa ilayhi unib." Aku tidak ingin untuk menyalihkan kalian kepada apa yang aku larang kalian. Sesungguhnya aku inginkan islah perbaikan semampu aku. Dan tidak taufik Kecuali dengan Allah Aku bertawakal kepadanya Dan kepadanya aku taubat Artinya Nabi Shoaib berusaha untuk Mengamalkan amal-amal soleh Dan menjauhkan apa yang dia larang Jadi seorang da'i dia wajib mengamalkan Apa yang dia ajak manusia kepadanya Makanya Allah menyebutkan Dalam ayat yang tadi Di akhir tadi itu وَمَنْ أَصْنَقَوْ لَمِمَّنْ دَعْي لَاللَّهِ وَعَمِلَا saleh. Dan enggak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang yang berdakwah jalan Allah dan dia beramal saleh. Dan surah Fussilat ayat 33. Kemudian yang ketiga ikhlas. Seorang dai itu harus ikhlas dalam dakwanya. Bi an takuna ad-da'wa li la yaqtsidu biha riya'an wala sum'atan wala tarafu'an wala ri'asatan wala tam'an min matami'id-dunya. Ikhlas itu Yaitu dakwah Mengajak manusia ke jalan Allah semata-mata Karena mengharapkan wajah Allah Yang dia tidak tuju dengan ria Pamer Atau diperdengarkan kepada manusia Bukan untuk dia sombong Bukan, bukan mencari kedudukan Menjadi pemimpin Bukan mengharapkan Yaitu dari Dunia bukan Dari harta dunia ini Maka kata Syekh Li'anna idza dakhala syai'un Kalau seandainya tujuan-tujuan itu masuk ke dalam hatinya, maka dakwah ini bukan karena Allah. Dakwah itu karena untuk memuaskan dirinya dan mengharapkan dunia. tidak boleh. Jadi kalau dia riya, dia sum'ah dia ingin jadi pemimpin. Dia ingin mengharapkan uang atau harta enggak boleh. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya dia ada kutip beliau Risalah fi Da'wah ila Allah. Bukunya kecil, kutip dalam risalah fi da Allah. Beliau menyebutkan seorang dai harus ikhlas dalam dakwanya. Kata beliau fima yambagi yaquna alayhi ad-da'i min as-sifat wal beliau yang pertama al-ikhlas billahi al-ikhlas fa ikhlasu dai fi da'wati lillahi ta'ala amrun muhim binisbati linajahi fima fiha wa thawabi 'alayha amma in qasada mura'atan nas bidhalik aw arada shay'an min ad-dunya malan aw jahan aw ri'asan fa'amalu 'amalu habitun Wa naf'u qalil Kata Syekh Uthaymin rahimahullah Seorang daya roh ikhlas dalam dakwanya Ini perkara yang sangat penting Berkaitan dengan keberhasilan di dalam dakwah Dan juga ganjaran di dalam dakwah. Adapun kalau dia berdakwah Tujuannya untuk riak kepada manusia Atau dia mengharapkan Sesuatu dari dunia Mengharapkan harta Mengharapkan uang Mengharapkan amplop Atau kedudukan Atau jabatan atau kepemimpinan maka amalnya hapus. Kalau diharapkan itu hapus amalnya. Kemudian dibawakan ayat dalam surah Hud ayat 15 16. Kemudian dibawakan juga hadis. Yang pertama kali manusia dipanaskan api neraka. Itu amalnya soleh orang yang nuntut ilmu, baca Al-Qur'an, orang yang sedekah, orang yang jihad. Hadis sahih dan Muslim dibawakan di sini oleh Syekh Ubay Jadi perhatikan para anbiyaur rasul Ali dalam dakwanya enggak mengharapkan uang. Enggak mengharapkan upah dalam dakwanya. Enggak mengharapkan amplop. Ingat, para anbiya harus mengatakan qul la as'alukum 'alaihi ajra ila zikral 'alamin aku enggak mengharapkan dari kalian upah kecuali mengingatkan kepada sekalian alam. Para anbiya atau rasul juga mengatakan wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin ajri ila ala rabbil 'alamin. Kemudian di surah Asyura Al Allah sebutkan Di surah Syuara, Asyura Asyura, Asyura, ayat 109 127 145 164 180 Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Luth, Nabi Shu'aib semua mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri ila rabbil alamin aku enggak mengharapkan upah dari dakwaku ini sesungguhnya upahku Allah yang tanggung Allah yang memberikan upah kepada aku Jadi harus ikhlas dalam da'wah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mengharapkan sesuatu. Yang keempat. Kata Syafah Hussain. Al-bada'a bil-aham fal-aham. Mulai dari yang paling penting kepada yang paling penting. Bi-aya da'wah awwalan ila islahi al-aqidah bil-amr bi-ikhlasi al-ibadah lillah. Wa an syirki.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 Ajarkan mereka tentang zakat supaya mereka melakukan zakat, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Sebagaimana ini merupakan jalannya para Rasul alaihi musta'ala salam. Semuanya. Walakubbahat nabi kuli umatil rasulannya Abu Dhuwaisan muta'awud. Itu yang keempat. Dan ini sudah yang kita bahas ini Bahwa Berapa kali dalam dalam poin-poin terakhir di syarakil rasulul Jama'ah berdakwah, bermula dengan dakwah tauhid. Yang kelima. Asabar As ala mayulaqi fi sabil dakwah ila Allah minal masyaq. Jadi sabar dari apa yang didapati yang dihadapi di jalan dakwah mengajak manusia kepada Allah dari berbagai macam kesulitan, berbagai, berbagai macam gangguan. Sebab dakwah mengajak manusia kepada Allah jelas tidak disenangi oleh iblis. Iblis tidak senang kita dakwah. Mengajak manusia mengetahui Allah iblis tidak senang. Iblis membisikkan kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang tak senang pada dakwah ini, untuk menghalangi dakwah ini. Maka harus sabar kita. Dan ini merupakan sunatullah dari para nabi, orang rasul, alimusul salam. Demikian ketika berdakwah didustakan, diejek, dihina, bahkan disakiti, tapi mereka sabar. Allah menghibur Nabi Muhammad. Rasulullah dengan Firmannya dalam Surah Al-An'am ayat 34: "Walaqat kudzibat Rasul min qablika wa sabaru ala makudzibu wa uzuu hatta atahu nasruna wala mudzillik alimatillah wa qaja'ak min nabai al Dan sungguh Rasul Rasul sebelum kamu terdusta sebelum kamu mereka sabar terhadap apa yang mereka dustakan sabar dan mereka dianiaya diganggu Sampai datangnya pertolongan kami, itu di Surah Al-An'am di ayat 32, ayat 30, 34 afwan. Surah Al-An'am ayat 34. Al-An'am ayat 34. Walakatku dibat rasul min kablika fasyabaru 'ala ma'ku dzibu wa'udhu hatta atau nasyruna, walla mubadil kalimatillah waqijah kamil nabi al-musallim. Dan sungguh terdustakan rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Mereka sabar. Atas kedustaan itu. Dan mereka diganggu, disakiti. Sampai datangnya pertolongan kami. Dan tidak ada perubahan dengan kalimat-kalimat Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu. Kabar-kabar tentang para Rasul. Jadi Allah sudah mengabarkan. Tentang cerita para Rasul. Muhammad Maka harus sabar. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6. Aladja'ya yakunam mutahalliyan bil khuluqil Hasan seorang da'i dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dengan akhlak yang baik dan menggunakan hikmah dalam dakwahnya jadi harus punya akhlak yang mulia seorang da'i tidak boleh dia dusta, tidak boleh bohong, tidak boleh dia harus berlaku jujur dia seorang da'i Dia harus ikhlas enggak boleh dia ria Dia harus takut kepada Allah SWT Dia harus selalu mengharap kepada Allah SWT Dia punya akhlak yang baik Kepada orang tuanya Dia menghormati yang lebih tua Menyayangi yang kecil Baik kepada istrinya Baik kepada tetangganya Pokoknya akhlaknya baik dia enggak pernah menyalahi janji dia Kalau janji dia penuhi janjinya Kalau da'i sering menyalahi janji ini enggak benar ini. Ini sifat-sifat siapa? Kalau sudah dusta, kemudian menyalahi janji, tidak amanah ini sifat apa? Sifat munafik. Seorang dai enggak boleh dia punya sifat seperti itu. Kalau ngomong dusta. Kata Nabi ayatul munafik 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa, wa idza minakha. Tanda munafik itu kalau dia ngomong mesti dusta, bohong dia. Dalam dakwahnya bohong. Cerita-cerita membual bohong semuanya. Nggak boleh. Wa idawah ada akhlabah. Kalau janji, menyalahi janji. Janji semua orang, menyalahi janji. Kemudian, yang ketiga, apabila diberikan amanah, khianat. Dan dakwah ini amanah. Nggak boleh dia khianat dalam dakwah ini. Istri dan anak amanah. Dia harus mendidik dengan cara yang baik. Dia jaga dirinya dan istrinya, anaknya dari api neraka. Kemudian, pekerjaan dia, tugas dia amanah yang wajib dijaga itu perhatikan itu, itu tidak boleh khianat dia jadi akhlak ini jaga Nabi SAW orang yang paling mulia akhlaknya wa inna ka khuluqin azim, cuman kau berada di akhlak yang mulia kemudian menggunakan hikmah dalam dakwah hikmah, tidak selamanya itu lemah lembut, tidak perhatikan, bahwa terkadang perlu keras-keras seperti Nabi memerangi orang-orang kafir Hikmah tidak Hikmah dalam dakwahnya Nabi keras kepada orang-orang yang melanggar Ada yang Nabi lama lembut Seperti orang baduy yang datang ke masjid kencing di masjid. Karena baduy, awam Tapi ada yang Orang yang pakai cincin emas diambil oleh Nabi Dibuang, dengan keras nanti. Jadi lihat Kondisi itu, hikmah itu lihat Pada saatnya mana kita keras Pada saat mana kita lama lembut Pada asalnya hikmah dalam dakwah itu ilmu Sesuai dengan Quran dan Sunnah Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya Itu hikmah Hikmah itu bukan dengan ro'yu dia, bukan pendapat dia Tapi sesuai dengan Quran dan Sunnah Tidak hikmah kalau dia berdakwah Bergabung dengan ahli bidah Tidak hikmah dalam dakwah. Kenapa? Karena melanggar Bergabung dengan ahli bidah Tidak boleh, ini bukan hikmah dalam da'wah ya, Hikmah dalam dakwah Sesuai dengan Quran dan Sunnah Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya Ya harus kita lihat hikmah. Dan hikmah dalam dakwah itu tegas dalam menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang tauhid katakan tauhid, yang syirik katakan syirik, yang sunnah katakan sunnah, yang bidah katakan ini hikmah dalam dakwah. Ini hikmah dalam dakwah, tegas dalam dakwah. Cuma setan mengabarkannya bahwa itu apa? Keras. Itu setan yang menyampaikan demikian. Kalau kita tegas dalam dakwah, setan membisikkan apa? Itu keras. Supaya apa? Supaya orang lari dari dakwah yang hak ini. Itu setan yang membisikkan demikian. Kemudian selanjutnya. Yang ketujuh. <Susuruh> al daiyah yakuna kawiyal amal. Nanya seorang da'i itu itu kuat amalnya, kuat harapannya. Nggak boleh putus asa dalam dakwah. Nggak boleh. Dia harus kuat harapannya. Tetap dia berdakwah. Adapun masalah hasilnya orang terima dakwah dia atau tidak. Itu bukan urusan dia. Urusan siapa? Allah. Yang memberikan hidayah taufik kepada manusia Allah. Kita hanya menyampaikan kepada manusia. Dengan dalil. Dari Quran dan sunnah. Adapun orang itu mau terima, dapat hidayah. Itu urusan siapa? Allah taala. Jangankan kita atau Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan kepada pamannya Abu Talib. Terima enggak pamannya? Tidak. Mati dalam keadaan kafir. Allah turunkan ayat dalam surah al-khashas ayat 56 innaka la tahdi man Allah yahdi may engkau enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki tapi kita tetap punya harapan yang besar dalam dakwah ini enggak boleh putus asa dan enggak boleh takut-takuti bahawa dakwah ini pasti akan menang pasti akan sukses pasti akan jaya dakwah ini enggak boleh mengatakan wah dakwah ini dikepung nanti akan ditangkap nanti akan di Kejar oleh orang syiah. Tidak boleh menakuti seorang mu'min. Tidak boleh. Ini orang tidak faham tentang dakwah ini. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh menakuti. Ketika menyampaikan kepada manusia. Tidak boleh menakuti-nakuti orang. Bahawa kita sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Orang-orang syiah sudah berkuasa. Kita akan dihancurkan. Tidak boleh. Bahwa dakwah ini pasti akan menang. Pasti akan jaya. Pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita. Sebab kita menolong dakwah ini dengan mengajarkan kepada umat. Dengan melakukan amal-amal soleh. Allah berfirman. Intan surullahu menصرkan dan menguatkan kaki kalian. Siapa kalau menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Enggak boleh kita lemah, enggak boleh. Enggak boleh kita putus asa, enggak boleh. Kita harus kuat dalam dakwah ini. Dakwah ini enggak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Meskipun dilarang kita dalam dakwah, tetap dakwah harus jalan. Enggak punya tempat, enggak punya masjid, tetap dakwah harus jalan selama ada langit dan bumi. Enggak boleh kita lemah, enggak boleh putus asa dalam dakwah. Ini yang Nabi ajarkan kepada umatnya demikian. Untuk melihat Nabi Muhammad SAW yang Nabi ajarkan kepada mereka mengingatkan mereka tentang syurga, bukan tentang dunia, bukan tentang jabatan, kedudukan, harta bukan. Nabi di saat doa dalam kondisi yang sangat sempit, diintimidasi, diboikot, Nabi mengatakan kepada orang-orang yang datang masuk Islam dari dari Madinah, itu orang-orang Ansor pada bayat Aqaba yang pertama pada bayat Aqaba yang kedua setelah Nabi ingatkan mereka untuk bertauhid kepada Allah segala macam dan kalian harus menolong aku kalau aku hijrah ke Madinah apa kata Nabi Allah akan jamin kalian dengan sorga anda perhatikan jamin, dalam kondisi sempit tetap punya harapan dakwah ini tetap akan menang tapi Nabi memberikan harapan kepada mereka juga tentang apa? bahawa mereka akan mendapatkan apa? sorga bukan dunia Bukan Nabi mengatakan, kalau kalian nanti tolong aku Aku kasih jabatan kamu sebagai menteri Bukan Sorda dalam da'wah ini Bukan yang lain Jadi Ini harus kita ingat, para da'i harus ingat Bahawa tujuan hidup kita Yaitu Allah menciptakan kita untuk ibadah Dan da'wah termasuk ibadah Kita harus lakukan ikhlas karena Allah Dan tujuan kita dengan da'wah ini Mendapatkan ganjaran pahala agar manusia selamat dari berbagai macam kesyirikan, kegelapan, kebodohan, dan yang lainnya. Agar umat kembali ke jalan yang benar. Ini da'i. Tugas da'i. Bagaimana mengajak umat, supaya umat ini selamat. Dari berbagai macam bentuk kesyirikan, bentuk bid'ah. Bentuk segala macam fanatik-fanatik golongan yang sempit. Kita harus membebaskan umat ini. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Menjadi hamba Allah saja. Tidak menjadi hamba manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya rumput. Untuk sekalian. Dan ini saya agak lama terakhir, dan ini poin terakhir, poin terakhir. Dan ini supaya betul-betul faham tentang dakwah kita. Dan saya harapkan kepada antum semuanya, kepada yang hadir di majlis ini di Masjid Nurutauhid, dan kepada semua pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja dan semuanya para dai, coba baca kembali, baca kembali buku Syar akidah ini baca lagi. Kemudian baca buku-buku lagi yang bermanfaat yang berkaitan dengan dakwah agar kita faham tentang dakwah, kita faham tentang agama yang hak ini sehingga kita tidak taklid, tidak ikut-ikutan dan tidak disesatkan oleh manusia. Kita berjalan di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan dan di atas manhat yang benar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan nafsa sampai, saya sampai bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah Terima kasih kamu ucapkan jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang sangat bermanfaat Yang telah saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan menjaga al e, beserta keluarga Dan Nikhwat islam untuk selanjutnya Apakah masih e, ada waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sesi interaktif Ustadz? Boleh? Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kami akan berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Lusad secara langsung di pagi hari ini. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari eh, penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sebagian kaum muslimin memandang bahawa perlu adanya pengaturan di dalam dakwah agar bisa berhasil bersinergi dan berkelanjutan memperbaiki individu dan masyarakat kita karena dakwah non muslim begitu gencar dan terorganisir di negeri ini dan untuk hal tersebut dibutuhkan adanya organisasi tertentu sehingga maslahat dan tujuannya bisa tercapai Mohon nasihat dari Al-Ustadz terkait permasalahan ini, jaza kelahiran Ustadz. Sebenarnya tadi dari apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah jelas dari ayat, -ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang tidak boleh membuatkan kelompok-kelompok dan yang lainnya. Adapun soal masalah dakwah kita dakwah berjalan aja secara alami dengan dalil dengan Quran, karena enggak bisa dai itu setiap hari semakin banyak. Setiap tahun semakin banyak yang dulu mungkin ada dai dua atau tiga orang atau empat orang, sekarang sudah ratusan dan nanti akan timbul ribuan. Bagaimana ngaturnya? Bagaimana ngatur dakwah? Jalan aja masing-masing semua. Setiap orang berdakwah di daerahnya yang penting prinsip-prinsip dakwah sudah tahu. Salamatul muataqqad, salamatul manhaj, salamatul aman. Arab jelas. Kalau seandainya dai-dai ini ingin diberikan pembekalan, ya. boleh diberikan pembekalan. Dan memang harus diberikan pembekalan Tapi apa mereka mau diberikan pembekalan Tentang dakwah ini Karena ada yang mau ada yang tidak mau diberikan pembekalan Tentang e, bagaimana berdakwah Dijelaskan tentang apa yang paling penting dalam dakwah Kitab-kitab apa yang menjadikan e, Menjadi rujukan dalam dakwah itu apa aja, Apa dulu yang perlu disampaikan Boleh kita jelaskan Akan tetapi apakah semua da'i mau seperti itu Tapi yang paling penting kita Masing-masing kita ini kalau memang sudah tahu kita mengikuti akidah yang hak, manhaj yang hak Al-Qur'an was sunah al salaf, maka kita banyak baca buku-buku ulama salaf yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj supaya kita enggak menyimpang. Adapun masalah pengaturan-pengaturan nanti habis waktu kita untuk yang demikian. antara dakwah dengan idara enggak akan ketemu. Antara dakwah dengan siasa enggak akan ketemu, selama lamanya enggak akan ketemu. Antara dakwah dengan pengaturan-pengaturan kan akan sibuk nanti bagaimana mengumpulkan orang bagaimana mendata orang segala macam habis waktunya tidak akan ketemu dengan dakwah siasa politik tidak akan ketemu dengan dakwah selama-lamanya ketemu. dakwah ini sangat luas jangkauannya untuk semua manusia tapi kalau sudah punya kelompok orang tidak mau lagi dekat dengan dakwah kita sebab kelompok kelompok yang lain tidak mau dekat kenapa? orang akan mengajak ke kelompoknya pasti tapi kalau dakwah ini tidak ada ikatan kelompok Tidak ada ikatan organisasi Tidak ada ormas ada. Bebas dakwah ini Kita bisa masuk ke semua orang Bisa kepada penguasa Kepada apa, Kepada uh, Pejabat Bisa kita masuk juga kepada orang-orang kaya Bisa masuk kepada orang-orang miskin Bisa masuk kepada semua golongan Semua lapisan masyarakat Tapi kalau sudah mengelompok Orang tidak mau dekat dengan dakwah kita Tambah sempit kita dan akan fanatik kepada golongannya. Makanya ingat bahwa dakwah ini ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi itu teori-teori yang ada dan praktiknya juga menyibukkan dia. Pengaturan ini segala macam sibuk sudah. Dakwah ini alamnya jalan. Alhamdulillah dakwah dari zaman dahulu sampai sekarang berjalan demikian. Enggak ada yang ngatur. Enggak ada pimpinannya. Enggak ada jadwalnya. Sudah dakwah. Yang penting mereka selalu diingatkan, diingatkan Mudah-mudahan dakwah ini mendapatkan keberkahan. Makanya juga seorang dai juga harus terus punya hubungan yang kuat dengan Allah SWT. Di samping dia baca hubungan yang kuat dengan Allah, agar umat yang didakwakan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. 6. Yang Bisa. lain. Terima kasih, jasa kelahiran, jawaban dan nasihatnya yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan dari penanya melalui penelpon di 0218236543. Kami coba sapa untuk Bapak atau Ibu yang telah masuk Silahkan Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Bapak? Dari Akhir Endang dari Karawang. Uh, endang betul? Yes. Ya, ya silakan. Ya, di... ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau nyatakan ndak ya. masalah subhat, masalah bidah ah. sih Ustaz ya. Katanya bidah ah itu terbagi dua ada bidah, ah. tolah juga bidah ah hasanah. Iya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan seperti seperti itu Ustaz katanya Dan termasuk Imam an Nawawi dan Ibnu Hajar juga Mengatakan yeah. adanya bidah hasanah yeah. Dan saya mau tanyakan Menurut prinsip akhidah al itu seperti apa Ustaz baik. Masalah bidah hasanah ini Baik baik. Terima, terima, terima kasih anda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali lagi untuk pandang kami persilakan Ustaz ini Sudah saya jelaskan tentang masalah bidah kalau dalam agama ini bid'ah itu semuanya sesat. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah tidak ada. Jadi dalam Islam itu tidak ada bid'ah hasanah. Ini harus kita pegang dulu ini. Kaidah seperti ini harus kita pegang. Dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin wa Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Yang kita pegang dalil dulu. Nah, kadang-kadang kita dalam masalah manhaj ini Makanya tadi saya sebutkan manhaj salamatul mu'taqad, salamatul manhaj. Manhaj kita dalam kita mengambil dalil agar menggunakan dalil. Yang kita pegang dulu yaitu sabda Nabi sallallahu dan perbuatan Nabi. Adapun perkataan ulama, pendapat ulama. Sekarang kita lihat, pendapat ulama ketika bertentangan dengan hadis Nabi, kita terima kita tolak? Tolak. Kan para imam juga mengatakan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Rahimahullah dan yang lainnya Apabila pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi Kamu buang pendapatku Apabila pendapatku menyalahi sunah Nabi Kamu buang pendapatku Semuanya mengatakan demikian Yang kita ikut dalil Kalau kita pakai pendapat Ya akan terus sesat nanti kita Kan imam ini Hatta seribu imam Kalau menyalahi sunah Nabi Buang atau tidak Buang pendapat imam Yang kita ikut sunah Nabi Nabi yang mengatakan semua beda sesat Bahkan sahabat memahami demikian Nabi berkata dengan bahasa Arab yang faksih dan sahabat paham bahasa nabi sallallahu alaihi wasallam makanya Ibn umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'a'an nasu setiap bid'ah itu semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandang baik memandang hasanah tetap aja bid'ah sesat jadi itu yang harus kita pegang dalam kita beragama ini dalil itu ingat itu. omongan imam omongan ustad bukan dalil orang banyak bukan dalil adat istiadat bukan dalil Kebiasaan manusia bukan dalil Dalilnya Quran dan sunnah ala kami Salah, itu penting tuh, Dalam kita beragama, enam yang lain Satu lagi Terima kasih Ustaz, jizatlah heran atas jawaban dan nasihatnya, satu pertanyaan dari Pendengar kita, pemirsa kita Hamba Allah di Bone Sulawesi Selatan Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mohon nasihat dan solusinya Di tempat kami Hampir semua da'i uh, adalah Para pelaku bid'ah ah. Dan uh, saya pun belum mencukupi ilmu untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi e, kami? Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Iya. Tadi pertanyaannya bahwa di Sulawesi itu hampir semua. Berarti tidak semua. Berarti masih ada dai dai yang mengajak kepada sunnah. Antum belajar kepada dai dai yang mengajak kepada sunnah. Yang penting antum lihat dia syaratnya salamatul mu'taqad, salamatul manhaj dan salamatul amal sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, antum juga harus berusaha untuk terus belajar membaca kitab-kitab para ulama. Kalau antum bisa bahasa Arab baca kitab-kitab para ulama salaf. Kalau belum bisa bahasa bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kemudian baca buku-buku akidah. Seperti buku syarah akidah dan buku-buku yang lain kitab tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Anton juga bisa mendakwakan kepada Kepada mereka yang bid'ah ini Artinya da'idah yang mengajak kepada bid'ah Anda bisa memberikan buku kepada mereka Kasih hadiah buku Nah di kita kadang-kadang kurang Kadang-kadang kita membeli buku untuk kita aja Kita baca cukup, jangan Maksudnya kita lihat guru-guru kita yang pernah Mengajarkan kita kepada bid'ah dulu Yang kita juga belum tahu Mereka juga belum tahu Sekarang masih mereka berbuat bid'ah Kita berikan hadiah kepada dia Buku-buku supaya mereka kembali ke jalan yang benar mudah-mudahan dari apa yang mereka baca mereka sadar dan kembali kan banyak para da'i itu yang menyimpang, kita berikan hadiah buku ratusan da'i mungkin sekarang ini sudah ribuan di Indonesia ini da'i, nah coba kita yang di kampung kita kita kasih, buku-buku yang bermanfaat supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar, itu merupakan dakwah di samping juga yang keempat doa kita berdoa kepada Allah Agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Taala. Dan yang perlu Antum ingat bagi penanya Dan juga bagi semua yang hadir Dan juga semua pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja Yang paling penting lagi dalam kita berda'wah Dalam kita mengajak diri kita Istri kita, anak kita, keluarga kita paling penting itu Seorang da'i ketika dia akan berda'wah Keluarganya dulu Semoga Allah berfirman Ya waladina amanu ku anfusakum Wa ahlikum na'ara Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari penderaan. Itu dulu yang paling penting. Jangan kita sibuk dengan orang lain, tapi kita lupakan diri kita, istri kita, anak kita. Dan saya ingatkan juga kepada pengurus pengurus majlis taklim. Kadang-kadang mereka sibuk dengan majlis taklim, mengajak orang ngaji, tapi suaminya tidak pernah diajak ngaji, istrinya tidak pernah diajak ngaji, anaknya tidak ngaji. Pengurus majlis taklim banyak yang anaknya tidak ngaji. Harus diajar supaya mereka tahu tentang Islam, mereka tahu tentang sunnah. Kalau kita ingin masuk syurga, mereka juga ingin masuk syurga. Bahkan diajak juga semuanya. Pembantu-pembantu kita, supir dan yang lain harus diajak untuk ngaji. Supaya mereka faham tentang agama ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang terakhir ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah taufik dan istiqamah di atas Islam dan sunnah. Salat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Dan insyaAllah kajian selanjutnya nanti kita akan membahas syarah kitab Tauhid. Dan antum juga jangan lupa untuk membawa buku itu dan juga kepada semua yang mendengar kajian ini mengulang kembali syarak akidah sunnah jamaah mengulang kembali agar betul betul kita paham tentang isi kitab itu dan dapat kita amalkan kurang lebihnya saya mohon maaf usul Nabi Nabi Muhammad SAW Subhanakalau Mabbihamdik Ashhadu Alla Ilahaillantaas Taafiruka Waatubuilek Assalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.